A tímto vás vítám na dalším biologickém čtvrtku. Tentokrát je to jeden z těch čtvrtků, co měli proběhnout na jaře, ale museli jsme je přehodit. Ale jak vidíte, tak povedlo se to tak krásně, že původně měl být 12.3. a teď je 3.12., takže to vyšlo úplně dokonale. Nejdřív upoutávka na příště. Příště bude Martin Wolf a vystoupí s přednáškou stejný, jiný a odporný evoluce a variabilita chemické obrany rostlin. Takže zase po další době se můžeme těšit na botanicky laděnou přednášku a ještě na nesmírně zajímavé téma. A dneska už je mi tedy potěšením tady přivítat Tomáše Petráska, který pracuje na Fyziologickém ústavu Akademie věd, ale tady je hlavně kvůli svojí druhé vášní a tou je astrobiologie, kterou učí na Přírodovědecké fakultě, kterou intenzivně popularizuje a vlastně se i do toho výzkumu zapojuje a napsal na astrobiologická témata Hledání života ve sluneční soustavě dvě knížky, takže určitě můžu doporučit. No a dneska se teda dozvíme, jak je to s životem na Marsu. V přednášce všechno na Mars. Takže tímto, jo, ještě možná, ještě možná na začátek, hned po přednášce navážeme diskuzi, jo. nebudeme dělat velikou přestávku. A jestli budete mít nějaký dotazy, které vás napadnou třeba v průběhu té přednášky, nebo i po jejím skončení, napište je když tak radši do četu, ať se tu nepřekřikujeme, a my je potom přečteme jako organizátoři, a nebo, nebo vás, vám dáme slovo, a ji můžete položit nebo se třeba doptat. Jo? Ale klidně využívejte teda i ten čet. A teďka už teda předávám slovo Tomášovi Petráskovi. Tak, hezký večer. Přednášku jsem nazval Všechno na Mars. Vlastně mám pocit, že jsem ji ani jinak nazvat nemohl, protože je koncipovaná teď u příležitosti neobyčejné výsadkové vlny Kosmických sond, které putují k Marsu nebo se k němu vydají v nejbližších letech. Žijeme v době, kdy výzkum rudé planety pokračuje nebývalým tempem a člověk skutečně má pocit, že všechno a všichni, kdo mají ruce a nohy, tak v současné době posílají kosmické sondy na Mars. Kromě jiného je teda Mars pořád ještě krásně vidět na obloze, takže. Kdo by se chtěl podívat, tak až někdy bude jasno, tak ho stále ještě může krásně vidět. Je opravdu nepřehlédnutelný. Takže je teď úplně ideální doba si něco povědět o Marzu. Tak mluvil jsem o té naší invazní flotile, která se k Marzu chystala, chystá a ještě chystá bude. A tady máte takovou malou přehlídku těch aktuálních misí. Tak v uplynulých letech se k Marzu podívali třeba Trace Gas Orbiter, evropský, který má pátrat v atmosféře po potenciálně biogeních plynech. Americký Insight, ten je stále taky v činnosti, který se ale věnuje hlavně geologickému průzkumu, takže ten je trošku mimo rámec naší přednášky. A taky tam ještě působí veteránský rover Curiosity, ten tady ani nemám, protože to už je ostřílení harcovník, který tam jezdí od roku 2011. Mluvil jsem o tom, že k Marzu se chystá skoro každý. Skutečně do hry vstoupili i hráči, kteří zatím s tím posíláním meziplanetárních misí nemají moc zkušeností. Takže třeba Indie, ta už teď má kolem Marzu aktivní sondu Mangalian 1, ale chystá se i její následovník, který by měl odstartovat během příštích pěti let a ten už je taky ambicioznější, měl by mít i povrchové vozítko, které by se mělo taky aktivně zapojit asi do hledání života na Marsu. O něco podobného se snaží i Číňané se sondou Tianwen. Je to v podstatě taková jejich takový jich reparát, protože oni už jednu sondu k Marzu poslali Tehdy letěla na ruské raketě společně s ruskou sondou Fobos Grund, jenomže ten odlet z Marzu se v tomhle případě nevydařil, takže jak rusové, tak číňané skončili havárií. a teď teda číňané už mají na cestě druhou sondu, kterou si vypustili sami a taky tam mají teda vysadit vozítko. No v nejbližší budoucnosti, ale ještě teda neodstartovali, se chystají Japonci, asi někdy by měli k Marzu doletět kolem roku 2025 a ty na to jdou rovnou ve velkém stylu, protože chtějí na zem dopravit materiál z měsíců Marzu. Takže pokud by se to podařilo, byl by to první návrat materiálů z Marsu. Aktuálně na cestě je i... Mise Spojených Arabských Emirátů, označovaná jako Hope Mars Mission, tedy naděje. Je to taková saudsko-arabská mise. No, řekněme, že samotná sonda byla postavena v americkém Colorado a odstartovala na japonské raketě, ale nebuďme zase přehnaně nároční, každý začátek je těžký, takže je, je, to, je to první saudsko-arabská meziplanetární výprava. No a pak tady máme ty velké hráče, o které předevší. především. Jednak tady máme evropský rover ExoMars, který byl nedávno pokřtěn na Rosalindu podle Rosalindy Franklinové. Ještě když jsem připravoval tu původní přednášku na březen, tak to vypadalo, že i ExoMars bude už touto dobou na cestě. Nakonec se situace vyvinula jinak. ExoMars má odstartovat až za dva roky, Údajně velo zdržení dílem koronaviru, těžko říct, no a, ale úspěšně odstartovali američané s velkým vlastně doposud největším roverem Perseverance, který by měl přistát už teď v únoru. Takže určitě mu můžeme držet palce, vlastně všem bychom měli držet palce, protože přistávání na Marsu není nic jednoduchého. Zhruba polovina sond, které se o to kdy pokusili, tak skončili neúspěchem. Takže uvidíme, kdo z těchto soutěžících se k Marsu či na Mars opravdu dostane a jak si povede. Takže to je stav tohoto hracího pole, tak jak ho vidíme teď, jenomže co nevidět, vidět v nejbližších letech, zřejmě přijde docela velká změna, kdy se objeví nový důležitý hráč a možná se i úplně změní celá pravidla hry a celý herní plán. A tím hráčem je pochopitelně Elon Musk a jeho firma SpaceX, která velmi agresivně chystá mise s lidskou posádkou k Marsu. Totež vlastně chystá i americká NASA, ale ta už to chystá někdy od doby, kdy vysadila člověka na měsíci. Takže tu můžeme a nemusíme brát vážně, ale Elon Musk už opakovaně ukázal, že jeho vážně brát opravdu musíme a měli bychom. Takže uvidíme, co to přinese v oboru astrobiologie. Ale teď už udělejme malý úkrok stranou a podívejme se na planetu Mars optikou toho, co už o ní víme. Mars, tak jak jsme ho poznali už někdy před 50 lety, je tedy planetou, která je zemi hodně podobná, ale není s ní úplně identická, je v první řadě menší, je taky dál od Slunce, dostává méně slunečního záření a má mnohem řídí atmosféru. V nejlepším případě asi 1% pozemského tlaku. Takže tohle je obrázek Marsu, jak jsme ho zhruba znali už před kosmickými sondami, ale ještě někdy v 60. letech panovala představa, že ty podmínky na Marsu jsou přece jenom docela příznivé a že bychom tam měli reálnou šanci nalézt i poměrně složité formy novogněčného života. To se ale s prvními kosmickými misemi docela radikálně změnilo. Mars se ukázal jako docela nehostinná poušť. A nejenom to. Působí tam i celá řada velmi nebezpečných faktorů, které limitují přežití jakéhokoliv života. A, je pořád nerozřešenou otázkou, jestli vůbec nějaká forma pozemských organismů by na Marsu, jak ho vidíme dnes, dokázala přežít. No, jedním z těch zásadních limitujících faktorů je nedostatek vody. Tím, jak snižujeme tlak, tak nám klesá i voda vody. Tady třeba můžeme vidět, jak se voda za sníženého tlaku vaří i při pokojové teplotě, ale na Marzu je tlak ještě výrazně nižší. Takže v závislosti na nadmořské výšce, tam bude v těch největších nížinách, se voda vařit už při plus 5, plus 10 stupních nad nulou a bude se velice rychle vypařovat i při teplotách nižších. A na zhruba polovině plochy povrchu Marsu je výskyt kapalné vody v čisté podobě fyzikálně úplně vyloučen. Protože kdyby tam, kdybychom tam ohřívali nějaký led, tak ona bude rovnou sublimovat, přicházet do skupenství plynného, kapalná fáze nám vůbec nevznikne. Což je pochopitelně pro život značný problém. Přesto se s vodou na Marsu asi můžeme setkávat. Takovým nejtypičtějším projevem, který se s kapalnou vodou spojuje, jsou různé projevy efemérní vody, kam patří různé typy stružek, buď to takové vyhlodané stružky v úbočí třeba kráterů nebo kanionů a jednak takzvané recurring slope líné neboli RSL, kterým bychom mohli říct znovu objevující se čáry na svazích, což je přesně to, o co jde. Tady je, e, vlastně vidíte, jednak na detailním snímku, jednak na časozběrných animacích, kde je zachycený jejich vznik, vývoj a zase vyblednutí. A e, u, u těchto útvarů pochopitelně jsou ve hře různé možné mechanizmy vzniku. E, uvažuje se i o tom, že některé z nich možná většina mohly vzniknout i mechanizmy, které s vodou nemusí souviset, že to můžou být nějaké druhy prašních hlavin, nebo že je vyhlodává brznoucí oxid uhličitý, čemuž na Marsu taky dochází. Ale zatím nejpravděpodobnější, i když zatím neověřená hypotéza je, že za těmi RSL jsou buď prameny podzemní vody, anebo pravděpodobní ložiska nějakých solí, která při vhodných meteorologických podmínkách dokážou hygroskopicky natáhnout vodu i z té řídké marzovské atmosféry, takže tam vznikne takové hodně husté, hodně slané bahínko, které pomalu teče z toho svahu a tím, jak je to nadlhlé, tak to i stmavné. a tak se to tam pohybuje, dokud se zase podmínky nezmění, ta sůl, nevyschne a ta, ta linie z toho svahu úplně nevymizí. Trochu nečekanou vodu na Marsu nalezla sonda Phoenix, která při tom hledání vody neměla vůbec popisu práce. Ona přistála v severních polárních nížinách a ukázalo se, že v místě přistání byla jenom velmi tenká vrstvička prachu a pod ní už ledová plocha. Tady je záběr přímo pod nohy té sondy, která si tam takhle krásně odkryla velkou ledovou plochu. Ale to je ještě to nejzajímavější. Na jedné z jejich přistavacích nohou se objevily takové zvláštní kulovité útvary, které, jak vidíte na těch rozanimovaných snímcích, se tam různě pohybovaly, zvětšovaly, zmenšovaly, někdy dokonce mizely. A prostě úplně krásně to vypadá jako nějaké vodní kapičky, které tam kondenzují, vysychají, různě se přemístují. No, ale řekli jsme si, že voda by měla být na Marzu velmi nestabilní, že by měla buď zmrznout nebo se vypařit a tady teda nejspíš zmrznout, protože bylo to přece jenom hodně daleko na severu a navíc ještě ve stínu té sondy, kam neproniká světlo. No, nejjednodušší možná odpověď je, že v tomhle případě nešlo o čistou kapalnou vodu, ale o nějaký druh solanky. Dost pravděpodobně se jednalo o solanku s obsahem chloristanů, což jsou soli, které právě sonda Phoenix v Marsovské půdě objevila v poměrně podstatné množství. A ty jsou schopny udržet vodu kapalnou až někde do minus 70 stupňů Celsia. No a teď zase v posledních dvou letech se objevila další voda na Marsu, a to jsou podpovrchová jezera které detekoval radar na polubě Sondy Mars Express v okolí jižní polární čepičky. Jsou tam minimálně tři rezervoáry, které byly odhaleny jako vrstvy se zvýšenou radarovou odrazivostí asi v 1,5 kilometrové hloubce. Jako jestli to interpretovat jako jezera nebo spíš nějaký druh akviferu, kde je ta voda v horninových pórech smíchaná jako s tím marzovským regolitem, to jako je sporné, asi to nebude úplně otevřené vodní těleso. A navíc na té poměrně značné hloubce, tam asi bude docela nepřívětivá teplota. Odhaduje se, pokud by tam nebyl nějaký vydatný geotermální zdroj, což asi ne, že by ta teplota měla být kolem minus 68 stupňů Celsia, což nám zase docela hezky sedí na ty koncentrované chloristanové solanky, i když může to být samozřejmě i něco jiného, ale toto je nejpravděpodobnější vysvětlení. No, takže ani, ani jedna z těchto vod na Marsu není úplně tím, co bychom si my představovali pod pojmem voda, základ života. Takže je otázka, jestli na Marzu máme uvažovat o nějaké biologii, jestli by tam mohlo něco přežít, pokud ano, tak co, případně kde, a jestli to tam taky doopravdy je. No a šťourové by mohli dodat ještě poslední otázku, jestli už to tam bylo, než tam začaly putovat naše kosmické sondy. A tím je vlastně i vymezeno hlavní téma naší přednášky. Takže začněme u simulačních experimentů, kdy byly různé druhy organismů exponovány napodobeným marzovským podmínkám. Z toho prozaického důvodu, že těch dat nazbíraných přímo na Marzu, je velice málo, takže jediné, jedinou představu o tom, jak by si tam vedla pozemská nebo jakákoliv jiná biologie si můžeme dělat jak si podle toho, že ten Mars tady si napodobíme. Takže takovým prvním krokem nebo prvním stupněm toho uh, marťanskosti, toho prostředí, je napodobení atmosféry a tlaku, ale bez vlivu třeba záření nebo chemických látek. Tak uh, tady se ukazuje, že bakterie jsou schopny v mazovském tlaku a v bezkyslíkaté atmosféře dokonce i růst. Ku podivu bylo zjištěno, že těmi, kterým tyhle podmínky jdou nejlépe k důhu, nejsou nějaký vyhranění extrémofilové, ale spíš takový ti oportunisté. Třeba bakterie rodu Seracia docela si vedli dobře. Ale to opravdu je taková limitovaná simulace. V dalších experimentech už se přidalo i UV záření. Ten experiment byl třeba zajímavý v tom, že byl poměrně dlouhodobý, po dobu 28 hodin, i když byly teda i delší, a byly tu exponovány různé mikroorganismy. Ukázalo se, že UV záření je docela velký zabiják, že pro všechny organismy bylo problémem nejenom, že se tam nikdo nemnožil, ale řada z nich tu expozici vůbec nepřežila. Nejlépe si v tomhle srovnání vedly sporulující organismy, protože ty spory jsou biologicky vybaveny k tomu, aby přestávaly nepříznivé podmínky. Takže ku podivu i takový borci, jako třeba Deinokokus radiodurans, který je známý jako ta radiací nezničitelná bakterie, tak v těch marzovských podmínkách úplně vyhořely. A naopak zdánlivě obyčejní bacilové eh, skopní sporulace si tam vedly docela dobře. Zejména to přežívání spor bylo eh, zvýšeno tehdy, pokud jim byla poskytnuta nějaká částečná ochrana před tím zářením, v podobě například prachové vrstvičky. Vše se zdá, že vysloveně exponované organismy na povrchu Marzu asi mocné, ale už v nějakém, byť jenom maličko chráněném eh, prostoru už by byly možné. V tomto kontextu je zajímavý experiment, který provedli v německé simulační komoře, kde byly exponovány různé druhy lišejníků, sinic a řás A tam dokonce teda měli zhruba měsíc. A pozorovali tam u jednoho vzorku lišejníků dokonce probíhající fotosyntézu a metabolické procesy. Což je vlastně úžasné, protože to ukazuje, že pozemský život by mohl být za určitých podmínek schopen na Marsu přežít. Nebo aspoň tak, jak jsme ho schopni takto napodobit. Ale nedělejme příliš unáhlené závěry, oni ty výsledky těch experimentů bývají všelijaké. Obzvlášť dlouhodobá expozice se udála na Mezinárodní vesmírné stanici v rámci experimentu Biomex. Teď proč napodobovat Mars zrovna na mezinárodní vesmírné stanici? Že ono to není úplně přímočaré, ale jde tam především o napodobení toho spektra záření, protože na Marsu působí v podstatě skoro nefiltrované sluneční a kosmické záření, není tam ozonová vrstva a atmosféra je velice předká, takže to záření oslabuje jenom velice málo. A na druhé straně tohleto spektrum nějak věrně napodobit v laboratorních podmínkách není zase úplně triviální úkol. Takže pro takhle dlouhodobou expozici je asi jednodušší připravit simulované marzovské podmínky skutečně ve vesmíru. A v těchto experimentech zase to dopadlo trošku jinak. Tady dobře obstály extrémofilové, jako byly Kryomice, Antarcticus a Deinococcus geothermalis. Jestli si pamatujete, v těch pozemských experimentech ty Deinokokové dopadly špatně. A zase naopak Lišejník, i když teda tady byl použit jiný druh, ale, ale antarktický, takže skutečně nějaký extrémofilní, tak tady vykazoval velmi vysokou mortalitu že zřejmě nezáleží jenom, jako, nejsou marzovské podmínky jako marzovské podmínky, ale i třeba rozdíle ve spektru toho záření nebo v charakteru té simulační pomorky hrajou obrovskou roli v přežití i jinak relativně podobných organismů. Samostatnou kapitolou jsou stratosférické experimenty, jako, kde je obrovská výhoda, že ta stratosféra ve výšce kolem 30 kilometrů představuje opravdu věrné napodobení marzovského prostředí, že je tam podobné spektrum záření, velmi podobný tlak, podobný teplotní režim. A sice je tam jiné složení atmosféry, ale aspoň teda, co se zdá, tak na ty organismy to nemá až tak zásadní vliv, že jestli tam je nebo není chystý. Že třeba v tomhletom experimentu Vidíte, že ty teplotní tlakové podmínky byly hodně blízké těm Marlovským. A tady byly exponovány spory Bacilů nazbírané přímo v místnosti, kde se montují kosmické sondy. Že tady to bylo cílené opravdu na to, zda pokud něco s naší sondou doletí na Mars, jestli to tam přežije. A ukázalo se, že jakmile do hry vpustíme ultrafialové záření, tak ty spory umírají velice rychle, a že jako v řádu, v řádu hodin dochází k téměř úplné sterilizaci toho povrchu. V dalším stratosférickém experimentu byly exponovány zase jiné, jiné spektrum organismů a tady se osvědčily, zabudovali tady eukaryoty, že lépe než bakteriální spory odolávaly houbové, pravděpodobně proto, že jsou větší a obsahují různé ochranné pigmenty. A z bakterií zase jako naprosto překvapivý výsledek se osvědčily stafilokokové, docela obyčejné druhy, včetně některých patogeníčků, což zase je pro nás zajímavé, protože to jsou přesně potvůrky, které by se tam mohly dostat s nějakou misí s lidskou posádkou. A to si pište, že kdyby po Marzu chodili lidé, tak se tam určitě jejich komenzální nebo patogení bakterie nějak ven dostanou. No a když jsme u těch stratosférických experimentů, my jsme si loni e, taky jeden vyzkoušeli, e, podílelo se teda na něm více lidí, ale taky jsem měl příležitost se na něm trošku podepsat. E, Startovaly vlastně dvě destičky s řasami e, na stratosférickém balonu, který byl vypuštěn z Polska. Tady vidíte, že na jednom malém experimentu se podílelo strašné množství institucí, pravděpodobných i nepravděpodobných, a osobou zodpovědnou za experiment a za dodání řas byla Jana Kvíderová, asi naše největší odbornice na extrémofily. Tady už máte data naměřená během letu kdy se nám podařilo taky dosáhnout opravdu zajímavých výšek. Balon se dostal do 33 km, a ten tlak už je tam opravdu velmi podobný tomu, co bychom očekávali v níže položených oblastech Marsu. Co se týče těch, těch výstupů, tak jako zatím to bylo pojato spíš jako zkouška konceptu. Ne, nevznikla tam vysloveně vědecká data, navíc se ukázalo, že taky bude důležité lépe ošetřit manipulaci ze vzorkem, protože nám nejvíc zřas umřelo při transportu daleko víc než při tom samotném letu. Ale je to taková ukázka, že i tady v našich podmínkách se něco podobného dá zorganizovat. Prosím vás, tlumte si to, jo. Tak, ale teď už zpátky na Mars, respektive do laboratoří. Mluvili jsme o chloristanech s tím, že představují jeden z možných problémů. Tady třeba v pracích profesora Orena, kterého jsme měli taky tu příležitost tady v Praze hostit a některých jeho kolegů. Byly dělány různé simulace, jak moc jsou chloristany a případně chlorečnany, které se na Marzu taky vyskytují pro pozemský život nebezpečné. No, pro většinu organismů docela dost, ale některé druhy halofilů je tolerují i v docela velkých koncentracích. Nicméně je pravda, že na Marsu zřejmě ty solanky budou už nad limitem těch známých pozemských organismů, aspoň teda ty, které bychom očekávali na povrchu Marsu. A navíc se tam budou přidávat i některé další faktory, které tady na Zemi můžeme napodobit jenom stěží. Zdá se, že pokud na tu solanku by působilo jonizující záření, což na povrchu Marsu nepochybně bude, tak tam budou vznikat i různé reaktivní formy kyslíku, chlornany, peroxidy, dokonce molekulový kyslík. Takže to bude vytvářet docela hodně dezinfikující prostředí. A teda nejenom díky tomu, ale i díky tomu, že v atmosféře Marsu sice je kyslík ve stopovém množství, ale je tam, tak bylo ukázáno, že může se v té extrémně chladné kapalině rozpouštit ve významném množství. Takže ačkoliv z našeho lidského pohledu je Mars planeta bez kyslíku, tak z pohledu případných organismů, které žijí v té přechlazené slunce, by to mohlo být v podstatě aerobní nebo aspoň mikroaerobní prostředí. Jiná věc je, jestli v tak husté slunce něco přežije. Zdá se, že asi z nám známých organismů ne, ale tak můžou být na Marsu i nějaké nám neznámé. No a co se týče. Jako v té představě, spopularizované Marťanem, že na Marsu si budeme pěstovat potraviny, no tam samozřejmě ty chloristany do toho trošku házejí vidle, protože pro člověka i pro vyšší rostliny jsou docela hodně jedovaté. Že předtím, než bychom si mohli na Marsu vypěstovat brambory, museli bychom tu půdu asi poměrně náročnou procedurou dekontaminovat, buď to vymytím, nebo možná i nějakou bioremediací, kde jsou známy organismy, které ten chloristan rozkládají, ale jinak je pro člověka opravdu velmi nebezpečný smrtelní jedovatý, hlavně protože ten chloristanový jond je podobný jodu chemicky, tak kompletně rozvrací funkci štítné žlázy. Takže to je jedna ze věcí, se kterými musíme na marzovkě nechtě počítat. No a s marzovským prostředím jsou ale spojená i další rizika. Třeba tam máme ten všudypřítomný prach, který je na Marzu úplně všude. A bude zřejmě ještě pronikavější než prach třeba na měsíci nebo v pozemských pouštích. Byly testovány jeho efekty na zase bakteriální spory, kde se jednak ukázalo, že v suchém stavu, pokud se ten prach aktivně přesýpá, že může ty spory mechanicky zničit. Tím, že je ostrý, tak je, je vlastně ro, ro, rozemelé. A naopak, pokud bazaltový prach, připravený bez přístupu vzduchu, za simulovaných marzovských podmínek, nasypeme do vody, tak se ukazuje, že on působí vysloveně jedovatě. Že uvolňuje volné radikály, různé reaktivní formy kyslíku jonty těžkých kovů a že je schopen v opravdu živé organismy i otrávit. Pokud normálně nameleme bazalt za přístupu vzduchu, tak nic takového nepozorujeme, tak vlastně se ten povrch pasivuje. Ale zřejmě sypat neošetřený marzovský prach do, do nějakého prostředí, kde chceme, aby nám něco přežilo, není úplně dobrý náhod. A kromě toho je taky na Marsu nedostatek. Některý živin, zejména třeba dusíku, je tam asi docela málo, tak i, i to bude problém pro budoucí marzovské zemědělce. Takže řekli jsme si, že brambory to asi nebudou, ale co by nám na Marsu mohlo růst? No, na povrchu by se dalo vsadit na nějaké organismy, které asi budou endolitní, tedy budou... Jak vidíte tady na obrázku, růst těsně pod povrchem kamenů, kde by byly chráněny před UV zářením, částečně i před jinými rizikovými faktory. Otázka je, jak třeba před těmi chloristany. A nepochybně to budou i halofilové, protože cokoliv kapalného na povrchu Marzu bude určitě hodně skoncentrováno, bude to hodně slané. Samostatnou kapitolou by byly organismy hlubiné, Kdy i tady na Zemi máme společenstva, která existují třeba 4 km pod povrchem Země. V případě Marsu by jim to skýtalo zřejmě vyšší teploty, protože i tam bude nějaký geotermální gradient, asi tam bude mnohem větší dostupnost kapalné vody a všeobecně, všeobecně mnohem příznivější podmínky. Možná dokonce srovnatelné s tím, co mají hlubené organismy tady na Zemi. Takže bychom tam. Mohli očekávat i analogické způsoby opatřování si obživy, jako je třeba redukce sulfátu nebo metanogeneze, případně využívání radioaktivního rozpadu. Tady máte bakterii rodu Desulfurudis, která má živobytí založené na tom, že v horninách se vyskytuje urán, už rozpad rozbíjí vodu na vodík a kyslík v podstatě, čímž tam vznikají sulfáty jako oxidanty a ta bakterie právě těží z reakce mezi vodíkem a síranovým aniontem. Na konec konců i ty všude přítomné chloristany můžou posloužit jako zdroj energie, jako oxidační činidlo a dokonce byla u pozemských halofilů popsána Oxidace oxidu uhelnatého chlory, stavem jako zdroj energie a uhlíku, kde oxid uhelnatý je na Marsu poměrně dobře dostupný, protože je jednou ze složek atmosféry. Tak to by bylo něco málo k těm biologicky zaměřeným experimentům. A teď se pojďme podívat na to, jak se pátralo a pátrat bude po životě na Marsu. Schválně to nedávám moc v přítomném čase, protože ono se tam po životě zase až tak moc nepátrá. Historicky první a nejambicióznější do dnes pokus o nalezení života na Marsu předvedly sondy Viking, které byly vybaveny čtvrti experimentů, které měly rozhodnout, jestli na té planetě, na které do té doby nikdo nepřistál, je nebo není život. To, to je opravdu ambiciozní plán. A ty experimenty byly postaveny následovně. Byly tam tři různé experimenty zaměřené na detekci mikrobiálního metabolismu, Kdy ten, ta sonda vzala špetku marzovské půdy a prováděla s ní různé experimenty. Ten pyrolytic release experiment byl zaměřený na autotrofy, takže se tam napustil CO2 byl ten vzorek inkubován na světle, pak byl teda CO2 ze vzorku odmyt a ten vzorek byl vypečen při velmi vysoké teplotě. že pokud by se tam vytvořila nějaká biomasa, tak by se odpařila a byly, byly by detekovány teda ty produkty. Potom jsme tam měli gas exchange, který byl zaměřen na heterotrofní metabolismus, že ten vzorek byl ponořen do vody, a byl tam přidán živný bujón a sledovalo se, zda se uvolní nějaké plyny. Label release byl postaven trochu podobně, jenom s tím rozdílem, že se tam těch živin přidalo menší množství, navíc to byly jednodušší organické látky, které by se mohly objevit i abioticky a nedávalo se tam zase tolik vody. A taky tam byl teda jiný mechanismus té detekce, který byl na bázi radioizotopů. No a posledním experimentem byl plný chromatograf hmotnostní spektrometr, který měl přímo detekovat organické molekuly. Jaký byl závěr? No, takový obojáky. Dá se říct, že dva experimenty vyšly víceméně pozitivně, že tedy tam bylo detekováno to, co jak si bylo zamýšleno, tedy v prvním případě nějaká vazba uhlíku. V druhém případě naopak uvolňování plynného uhlíku z těch značených živin. A tato reakce byla eliminována sterilizací vzorku V případě teda toho prvního experimentu byla eliminována jenom částečně, proto je tam ten otacník. Na no druhé dva experimenty vyšly negativně. V tom gas exchange se sice vyvíjely plyny ve velkém množství. Dokonce včetně třeba molekulového kyslíku, což by člověk úplně nečekal, ale vyvíjeli se i u sterilizovaných vzorků a ta reakce byla jednorázová, takže to odpovídalo spíš nějaké chemické reakci. Takže jasně negativní. No a plný chromatograf, hmotnostní spektrometr nenašel ani stopu v organických molekulách, nebo aspoň tak to bylo tehdy prezentováno. Takže závěr, i když teda zdaleka všichni s ním v té době souhlasili, byl takový, že na Marsu není žádný život, ani tam nejsou organické látky, ale že v půdě probíhá nějaká prapudivná chemie, která má teda na svědomí ty těžko jinak vysvětlitelné výsledky, a v té době nikdo nedokázal říct, oč no, Dneska retrospektivně si vědci všimli, že v těch datech se tam objevoval chlormetan. Oni si ho teda všimli už v těch 70. letech, ale tehdy si mysleli, že to byla nějaká zapomenutá kontaminace z nějakých čisticích činidel, když tu sondu dezinfikovali. Ale dneska víme, že zřejmě ne, že ten chlormetan tam vzniknul jako produkt reakce mezi původní organickou hmotou a chloristany protože něco podobného bylo pozorováno i na jiných místech. Takže tady to mínus musíme zrelativizovat. Můžeme ho zrelativizovat i tím, že ten přístroj občas hodil negativní výsledky v některých hodně chudých půdách na zemi, někde v Atakamské poušti nebo v antarktických suchých údolích. A ty chloristany částečně vysvětlují i výsledky toho gas exchange experimentu. Protože oni, jakmile vezmeme vzorek té marzovské půdy, tak pokud by v něm náhodou byly organické látky, tak při zvýšení okolní teploty nastane docela působivá reakce mezi organikou a chloristanem. Ve větším množství i takto exotermická. Takže detekovat touto metodikou organické látky na Marsu není úplně nejšťastnější. No, ale to samozřejmě není výtka designu Sond Viking, protože v těch 70. letech opravdu nikdo nemohl tušit, že se tam bude na povrchu Marsu povalovat chlorista. Tak od té doby vlastně se na Marsu v hledání života moc neudělalo. Je to trošku paradoxní, sám nevím, jaký je důvod, ale ty následující sondy prostě neměly hledání živých organismů v popisu práce. Člověk by si mohl myslet, že když uděláte experiment a dostanete neprůkazné, ale neobyčejně zajímavé a nečekané výsledky, že první, co budete chtít udělat, jeho jako zopakovat a dojít krok dál a zjistit, co se tam sakra stalo ale v případě Marzu a NASA to tak nefungovalo, takže po Vikingsích následovala dlouhá pauza a první sonda, která měla doopravdy nějaký astrobiologický program, byla až Curiosity, která přistála teda v roce 2012. Byl to velmi ambiciozní velký rover a je teda vybavená celou řadou instrumentů, jejichž úkolem je Primárně teda zkoumat marzovské horniny v místě přistání. A v zásadě, když se podíváte na cíle té mise, tak zjistíte, a odpovídá tomu i to přístrové vybavení, že ty cíle jsou v podstatě paleontologické a geologické, že biologie biologií hledání organických látek, biogenních prvků. A v podstatě mikrofosílí nebo nějakých strukturních fosílí typu stromatolitu. Žádný experiment, který by měl za úkol hledat aktivní organismy, například formou metabolismu, tam zahrnout nebyl. Není tam žádná specifická detekce biogenních molekul typu třeba proteinů nebo nukleových kyselin. A Curiosity by vlastně ten aktivně rostoucí mimozemský život mohla odhalit jenom, jakoby je přímo, jako velkou koncentraci nějakých hodně divných organických látek v nějakém vzoru. No, Organické látky skutečně odhalila. V první, první na řadě byly chlorované uhlovodíky. Už vlastně pro nás není žádné tajemství, jak chlorované uhlovodíky na Marsu vzniknou ale ve vzorku jilovce, který byl asi částečně chráněn před těmi oxidujícími chemikáliemi typu chloristanů, které povrch marzů zabidují, tak se našly i složitější molekuly formu, formy třeba polycyklických aromátů nebo dokonce tiofenů, u, u kterých už můžeme spekulovat, odkud to tam přišlo, jestli je to nějaká abiotická organika, nebo jestli to jsou skutečně chemofosíly a nějakého dávno zaniklého života. Vzrušujícím objevem je metan. O tom, že v atmosféře Marsu se nějakou formou metan vyskytuje ve stopách, se vědělo už předtím, ale Curiosity poskytla první měření přímo z povrchu Marsu, která jsou zajímavá. Vidíte napravo, že tam existuje nějaký roční cyklus koncentrací metanu, a na druhé straně, že tam jsou i krátkodobé. Krátkodobé změny, kdy najednou toho metanu prudce přibývá. Metan na Marzu je neobyčejně záhadný. Jednak protože nevíme úplně přesně, kde se tam bere. Že byla navržena vysvětlení geologická, hydrotermální, dokonce i fotochemická, a naopak teda optimisti tvrdí na základě analogie se zemí, že tady na Zemi je dominantním zdrojem metanu život, takže na Marsu by to mohlo být podobně. Těžko říct, zatím, zatím to vůbec jak si netušíme. A záhada je teda i v tom, že zatímco Curiosity měří nějaké koncentrace, tak simultánně z orbity měří z Orbiter a ten třeba metan vůbec nedetekuje. Takže se zdá, že ten metan se tam produkuje nějak jako lokálně, třeba ve velkém množství se vypustí, pak zase velmi rychle zmizí a ty mechanismy, které zatím stojí, jsou v podstatě neobjasněné. Dokonce existuje určité podezření, jestli jako ten metan nějakým způsobem si neprodukuje ta curiosity sama, jestli tam jako není nějaká kontaminace, ale zase jako těžko to vysvětlí ten průběh, takže to je jedna z největších aktuálních záhad na Marsu. K tomu se přidá, přidává i nedávno objevená anomálie v koncentracích kyslíku. Říkal jsem, že v marzovské atmosféře jsou stopy, stopy kyslíků a ta koncentrace se mění v nějakém ročním cyklu. A jde tam jako příčinou toho cyklování je to, že on tam periodicky vymrzá ten oxid uhličitý, který je dominantní složkou atmosféry a čím víc ho vymrzá, tím zase jako přibývá těch ostatních nevymezajících plynů relativně v, jako v tom procentním zastoupení. Ale u toho kyslíku je zvláštní, že v období končícího jara začínajícího léta ty jeho koncentrace najednou jako vystřelí nad to, co by se předvídalo jenom na základě těch změn v objemu nebo množství té marzovské atmosféry. A zdá se teda, že jako z jara na Marsu něco vypouští kyslík a naopak v zimě, že někam mizí. A opět není úplně jasné, jak a proč. Jestli je to nějaký fotochemický proces, nebo jestli je dokonce biologický. Jako to by asi bylo předčasné z toho hned obviňovat vzkvétající marťanské lišíníky, ale je to prostě záhada, na kterou zatím nemáme odpověď. No, teď aktuálně teda na Mars putuje nástupnický rover Perseverance, který je ještě větší než Curiosity a má toho za úkol opravdu hodně. Má za úkol například ukládat odebrané vzorky pro pozdější vyzvednutí. A co se týče instrumentů, tak má třeba je vybavená radarem, který bude zkoumat povrchové struktury, případně i podzemní vodu, pokud by na ní narazila. A důležité je, že má Ramanův spektrometr, který je specificky navržený k výzkumu marzovských organických látek, a měl by trošku obejít ten problém s tou reaktivitou, protože by měl, schopen, měl, měl být schopen proskoumat ten inventář organiky, aniž by ji zničil. A potom je tady taky helikopterka Ingenuity, která má být, která má přistát společně s tím roverem a má demonstrovat, že na Marsu je možné létat. Zlí jazykové říkají, že Curiosity byla první rover na Marsu, který byl vybaven, aby si fotil selfie a Perseverance už má i vlastního selfie drona. Tak uvidíme, jak se to osvědčí. Řekl bych, že ten PR aspekt tam určitě taky bude, ale to není špatně. A co se týče cílů, tak opět tady trošku chodíme okolo horké kaše. Že Vlastně, když si přečtete cíle mise, tak tam, jak si máte o obyvatelných podmínkách, zejména v minulosti Marsu, o známkách zaniklého mikrobiálního života, ale o aktivním životě na Marsu tam nemáme ani čárku. No, tahle ta opatrnost je pro americký kosmický program hodně typická. A já vlastně nevím, jak si vysvětlit a jak ji interpretovat. Jedna z možných interpretací je, že vlastně NASA byla natolik jaksi sklavaná a rozpačitá z těch nejasných výsledků vikingů, že aby předešla dalším neprůkazným výsledkům, tak, tak jak si radši po tom životě vůbec nepátrá. Druhé vysvětlení, které mám a, trošku jako z insider pohledu, protože to jsem dostal od člověka, který přímo v NASA pracuje, je to, že na sama od kongresu zakázáno hledat mimozemský život. Ona, je, je pravda, že něco podobného tam proběhlo v souvislosti s projektem SETI, kde že, se naslouchalo radiovým signálům z jiných planet a pochopitelně to byl snadný terč pro populistické politiky, že? Podívejte se nad sodou peníze daňových poplatní. NASA poslouchá zelené mužičky A pochopitelně to bylo to první, co se dalo seškrtat a NASA dostala zákaz na tom participovat. Skutečně taky SETI v Americe dneska probíhá v podstatě na dobrovolnické bázi, nebo jakože není to dotované jak státem a státními organizacemi. NASA se na tom vůbec nepodílí a podílet nesmí. Ale jako, že údajně ta formulace je natolik nejasná, že se NASA radši vyhýbá přímému hledání jakého mimo mimozemského života, aby náhodou nemohla být nařčena z toho, že jak si tyhle ty direktivy obchází. Nevím, nejsem v, v tom NASA byrokratickém prostředí natolik zběhlý, abych to mohl posoudit, je to zajímavé. Měl bych si představit, že v Americe tam můžou být i různé otázky, politicko-filozoficko-náboženské spojené s životem ve vesmíru a je možné, že prostě NASA se nechce do tohohle růstského hnízda štourat. Ale jak si ty, to, to, co tam ty kosmické sondy dělají, to si můžeme prostě přečíst černé na bíle, že nehledají marťany. Ale k něčemu pozitivnějšímu Perseverance totiž míří do jezera. Ten kráter, kde má přistát, se totiž jmenuje jezero s velkým jirou. A zase nějakou kosmickou schodou náhod, v něm skutečně před miliardami let bylo jezero. Pokud je mi známo, tak to pomenování opravdu je úplně náhodné, protože ten kráter je pomenovaný podle nějakého města na Balkáně a jestli ho pomenovával nějaký Američan, tak ten asi vůbec netušil, co to jméno znamená. Ale jezero tam bylo... Tady na snímku vidíte, že se tam vléval i nějaký vodní tok, který tam zanechal říční deltu a právě v těch deltových sedimentech bude Perseverance pátrat po zachovalých organických látkách a nějakých mikrofosílích. Nicméně už jenom ten výběr lokality, když se na to podíváte, je to nádherná lokalita pro paleontologii. Nic proti, je to tak. A přistání bude zase řeč, řešeno takzvaným nebeským jeřábem, kdy tam se spustí raketová platforma, která ten rover pak jako slaní na povrch a sama pak odlítne, aby bylo zajištěno dokonale nějaké přistání. Evropský rover Rosalinda který teda letos neodstartoval, ten má být skutečně astrobiologickou misí, je výrazně menší a lehčí ale z hlediska přístrojového vybavení a vůbec té filozofie pátrání je na tom lépe, kde on je vybaven vedle dalších věcí taky vrtnou soupravou, která se dokáže dostat až dva metry pod povrch Marsu, Takže už dohloubek kam neproniká záření, kde asi už nebudou ty nebezpečné oxidující chemikálie, minimálně ne v takové koncentraci, a tudíž je tam šance najít nějaký organický materiál, ať už živý nebo fosilizovaný nějaké relativně nedotčené formě. A má taky docela úctyhodnou řádku spektrometrů, z nichž jeden dokonce může být spuštěn do té vyvrtané díry. Takže může přímo in situ pod povrchem detekovat organické látky. Takže tam, tam už jako ta šance na nějaký relevantní výzkum opravdu je. No, hodně se diskutovalo svého času, teď už to zase poněkud utichlo, o možnosti cílené detekce života na Marsu metodami molekulární biologie. Konkrétně někdy kolem, kolem roku 2014, to hodně, hodně inzerovali Craig Venter a Jonathan Rundberg, významní biochemici a taky kontroverzní osobnosti, kdy oni dokonce vyvíjeli miniaturizované mikrofluidní laboratoře pro použití na Marsu. Bylo to navrženo jednak jako řešení některých bezpečnostních otázek, kterými se ještě dostaneme. Vlastně bychom nemuseli ten život z Marsu, pokud tam je, dopravovat na Zemi, ale mohli bychom ho opravdu takhle zkoumat in situ až na úroveň sekvenování genomu. A bylo to pak diskutováno i s misí Red Dragon, která, kterou chtěla vypravit SpaceX jako takový předstupeň té své plánované kolonizace Marsu, Nakonec teda z téhle mise se úplně sešlo a nic metagenomického na Mars neletělo ani v dohledné době nepoletí. Ale jak si to, tohle řešení, které má smysl a které je tak nějak komplementární s tím přístupem nebo s těmi ostatními přístupy, kdy tady bychom s vysokou senzitivitou a specificitou detekovali konkrétní biovědní molekuly. které pochopitelně nemusí případný marťanský život vůbec produkovat. Ale může. A pokud, pokud by tam byl život postavený na nukleových kyselinách, tak, tak bychom ho... Jak si skoro stoprocentně našli, kdybychom dostali ten správný vzorem. Což, což by mělo jakýsi smysl. Na druhé straně třeba to, co dělali Vikingy, nebo to, co dělá je naopak vysoce nespecifické, kdy o chemizmu toho marťanského života si nedáváme nějaké moc, moc velké předběžné představy, ale, ale zase pak to odlišení třeba biogenních, nebiogenních organických molekul musí být nutně komplikované. No a chystá se nábráv vzorků z Marsu. Je to takový svatý grál celého toho, celého toho výzkumu sondami, kdy pochopitelně dostat vzorek na Zemi je záležitost jednak prestiže, jednak i mnohem většího vědeckého outputu, kdy v tom vzorku horní můžeme provést mnohem širší spektrum experimentů, můžeme toho mnohem víc zjistit. Takže všechny kosmické agentury o tom sní nejdál v tom jsou nepochybně NASA a esa Nějaký svůj koncept mají i Rusové, ale vzhledem k tomu, že Rusům se zatím za celou historii nikdy nepodařilo poslat úspěšnou sondu na Mars, která by tam nějakou delší dobu něco zajímavého dělala. Tak ty bych v tomhle ohledu nebral moc vážně, ale asi úplně ze hry vyloučovat nemůžeme číňany, kteří zatím ve svém kosmickém programu postupovali velice metodicky, bez nějakých větších problémů a přišlapů. A zrovna teď, jak tady mluvíme, tak jejich sonda na měsíci odebírá vzorky, které má teď během prosince vrátit na Zemi. Takže oni tu technologii rozhodně mají a je možné, že tady ještě dojde k nějakému kosmickému závodu o to, kdo ty vzorky z Marsu dopraví první. Každopádně aspoň pro ten evropsko-americký projekt jsou potřeba následující ingredience. Jednak rover, který by nazbíral vzorky a uschoval je v nějakých standardizovaných pouzdrech, což už teď plní Perseverance. Potom další přistávací modul, který by přistal někde blízko toho prvního roveru a měl by v sobě menší raketu pro dopravu vzorků na oběžnou dráhu Marsu. A buď by měl svůj vlastní malý pomocní rover, nebo by využil služeb Perseverance, která by mu ta povzraze vzorky přivezla, a tak by teda vzorky vystřelil na oběžnou dráhu a tam by je pak přivzal ještě jeden transportní modul, který by je pak dopravil od Marzu k Zemi. A pokud by všechno šlo hladce, by by se vzorky z mrazu mohly dostat na Zemi už ve 30. letech. Jasně, že ten návrat vzorků z Marzu by byl obrovskou příležitostí vědeckou, ale zároveň představuje i jistý zdroj problémů a kontroverze. Pokud by šlo všechno hladce, tak by to pouzdro ze vzorky přistálo na povrchu země, když diskutuje se i o možnosti, že by vůbec nepřistálo, ale že by bylo zkoumáno třeba na vesmírné stanici. A potom by bylo přesunuto do nějaké velmi dobře zabezpečené laboratoře a v podstatě by s těmi vzorky bylo nakládáno, jako kdyby obsahovali ebolu nebo nějaký jiný smrtelně nebezpečný patogen, alespoň dokud by se neprokázalo, že tam nic takového není, případně, že jsou úplně sterilní, a než by teda se ověřilo, že jsou z hlediska člověka a pozemského života zcela bezpečné. Jenže... To jsou pochopitelně plány, ale realita bývá někdy jiná. Tady třeba máte pouzdro sondy Genesis, které mělo vstoupit do atmosféry na padáku a být zachyceno helikoptérou, jenže padák se nerozvinul a pouzdro skončilo v poněkud dezintegrovaném stavu zaražené do australské pouště. Pokud by se to stalo s marzovskými vzorky, a pokud bychom byli mezi pesimisty, kteří předpokládají, že tamní život by mohl být nebezpečným pro pozemskou biosféru, tak by to byl poměrně zásadní problém. A tím si otevíráme závěrečné téma a tím je planetární ochrana. No, jak zabezpečit, že se ze Země na Mars ani z Marsu na Zemi nedostane nic, co by nemělo? Uh, hovoříme v tomhle případě o planetární kontaminaci, kterou si dělíme na zpětnou a dopřednou. Zpětná je ta, ze které máme obavy při přenosu z roku na Mars. To znamená, že sem na Zemi dostaneme něco, co ohrozí buď to člověka nebo třeba pozemskou biosféru, dejme tomu, že by to byl nějaký organismus, který by sice nebyl přímo patovění, ale byl by třeba velmi efektivní ve využívání nějakých zdrojů a způsobil by rozvrat tady pozemské biosféry, tak úplně vyloučit to nemůžeme. A potom máme riziko dopředné kontaminace, že tedy nedokážeme dostatečně sterilizovat sondy, sveze se na nich něco, čemu se na Marsu bude být a máme klasický problém biologické invaze, že tedy ten pozemský život se na tom Marsu může nekontrolovaně rozšířit a buď to jenom v uvozovkách, zmaté výsledky experimentů mající detekovat život, takže si jakoby zdetekujeme sondou život, který jsme si tam sami rovnou přivezli, kde když jako máme falešně pozitivní výsledek za několik miliard dolarů, tak to není úplně věc, na kterou bychom mohli mámnout rukou. A v tom úplně nejkatastrofičtějším scénáři, se tam tomu pozemskému životu zalíbí natolik, že se tam hlavinovětě rozšíří a buď zničí nebo vytlačí ten domorodý marzovský život, A nebo ten Mars vezme takovým šturmem, že my už ani nikdy nebudeme schopni rozhodnout, jestli tam ještě před tou velkou invazí nějaký život byl nebo ne. Což by, byl, což by byl obrovský problém, to by úplně vlastně smazalo veškerou astrobiologii e, Marzu, prostě čistá nula. Nic bychom se nenaučili, kromě toho teda, že, že pozemský život je opravdu prvný. Tak kdo nás ochrání? Ve filmu to jsou muži v černém, kteří chrání Zemi přečnejdem z vesmíru. Ale Mars nemají v popisu práce. Proto v NASA povolali někoho jiného a sice zřídili úřad Planetary Protection Officer, kde důstojníka planetární ochrany. Tam se teda zatím vyspřídali tyto dvě dámy a ty nejenom, že chrání Zemi, ty chrání úplně všechny planety. A neoficiálně... Se, se říká, že mají úplně nejlepší název pracovní pozice na světě. Tak pokud, pokud, jste, pokud jste nějak jako biochemici, biologové molekulární a podobně, tak se můžete taky ucházet o funkci Planetary Protection Office. Není to asi tak vzrušující jako pracovat u mužů v černém, ale uh, musí to být taky zajímavá práce. no, uh, Zatím teda jejich práce spočívá jednak v tom, že nastavují pravidla a e, taky dohlížejí na procedury sterilizace mezi planetárních sond. No, mluvili jsme o tom, že na marozu panuje extrémní prostředí, které je plné UV záření, e, různých dezinfikujících, oxidujících chemikálií, je tam nedostatek živin, vody a tak dále. No ale právě e, Tomu se hodně blíží prostředí v těch čistých místnostech, kde jsou kosmické lodě montovány právě, aby se předešlo kontaminaci Marsu. Takže zlí jazykové by mohli namítnout, že celá ta procedura sterilizace kosmických sond slouží jenom k tomu, že na kosmických sondách zůstanou opravdu jenom ty bakterie, které to s tou kolonizací Marsu myslí fakt vážně a mají k tomu reálně nakročíno. Že to není jenom úplně pustá teorie, o tom svědčí to, že z těch čistých místností bylo vyizolováno hned několik kmenů extrémofilních mikrobů, z nich někteří se těmi dezinfekcemi dokonce vysloveně živí, jiní jsou k něm aspoň hodně odolní a dokáží ustát ledacost. Zase trošku důvod k optimismu je ten, že Některé z nich, třeba ten bacillus pumilus byly i testovány v těch simulačních experimentech a ukazuje se, že k přižití na Marsu nejsou vybaveny zase až tak úplně skvěle, že by hrozilo, že se z těch marzovských sond rozutečou a osídlí celý Mars. Že přece jenom ten Mars je ještě o něco tvrdším prostředím, než jaké dokážeme tady na Zemi si připravit. A to dává jisté důvody k naději. No, v 70. letech se planetární ochrana řešila radikálně a jednoduše. Sondy Viking byly velmi důkladně dezinfikovány v celém procesu stavby a nakonec byly teda uzavřeny v tom ochraném pouzdře a jako celek vysterilizovány na 160 stupňů. To by mělo zabít v podstatě všechny známé organismy, a to z nich taky dělá ty nejlépe sterilizované sondy všechno. No, tohle už bohužel nikdo asi jen tak nezopakuje. Ten důvod je prozaický, protože přece jenom sedmdesátková elektronika byla něco jiného než moderní elektronika a ty systémy těch sond už je prostě takhle radikální procedurou dneska nevydržely. Takže se používají spíš chemické a fyzikální metody sterilizace, ne, ne takhle brutální vypečení. KOSPAR, což je orgán při spojených národech, který se věnuje právě planetární ochraně, tak od roku 2003 vydal poručení, aby Mars byl rozdělen na jaksi, různé kategorie, kdy byly definovány takzvané speciální regiony, kde je obzvlášť velké riziko dopředné kontaminace. A tudíž teda je, je tam doporučení, aby sondy, které míří do takovýchto zvláštních regionů, byly podrobeny obzvlášť přísným sterilizačním procedurám. Ten, ty zvláštní regiony se definují tak, že buď se tam důvodně předpokládá výskyt vody, nebo je tam potvrzen výskyt podpovrchového ledu a podobně, že tam spadají třeba polární oblasti Marzou nebo ty stružky spojené možná s efemérní vodou. No a tady jenom takové nahlednutí do těch sterilizačních kritérií. Když chcete přistát na nějakém nezajímavém místě Marzu, tak vám stačí vysterilizovat přistávací modul tak, aby to odpovídalo sondám Viking před tou teplnou sterilizací. Když chcete přistát někde v těch speciálních regionech, tak musíte dosáhnout alespoň takové úrovni sterility, jako dosáhly sondy Viking po té teplné sterilizaci. A pokud byste dokonce chtěli ještě navíc přímo pátrat po marťanském životě, pak se k tomu přidávají další stringentní požadavky na sterilizaci. Což ale v těch kategoriích 4B, 4C zatím žádná americká kosmická sonda. Po, po Vikingsích nepůsobila. A právě z těch důvodů, které jsme si řekli, je i poměrně nepravděpodobné, že by, že by působila, protože by to neuměrně zvedlo náklady. Což je další vysvětlení takové té záhadné opatrnosti, proč vlastně NASA nejde po tom životě na Marsu mnohem agresivněji a proč vlastně zůstává opatrně u paleontologických misí. Protože tím by se ohromně zvedly náklady na ty sterilizační procedury. Pochopitelně to má řadu kritiků, kteří říkají, že bychom se měli vykašlat na sterilitu a e, radši řešit vědu. Těžko říct, jako obě, e, oba pohledy mají své opodstatnění. A pojďme dál. Je totiž možné, že tady jako komunita kolem planetárních sond návratů vzorku z Marsu planetární ochrany, že vlastně si tak jako žije ve své vlastní bublině, ale zdá se, že nějak úplně nereflektuje to, že časy se mění, a že na cestě, ať se nám to líbí nebo nelíbí, jsou my se s posádkou. A při nejmenším teda Ilona Maska je potřeba brát vážně. Pokud, by, pokud bychom věřili maskovým termínům, tak by se jeho Starship mohl k Marsu dostat ještě dřív, než z Marsu dostaneme na Zemi vzorky. A vlastně asi i dřív, než se NASA pokusí o jakoukoliv detekci života na rudé planetě. Jasně, že Musk není úplně prosluví tím, že by do kuntí držel všechny termíny, ale na druhou stranu se mu to daří mnohem líp než jakékoliv kosmické agentuře, takže 2024 to asi nebude, ale pokud ho nezastaví nějaká pohroma, tak jsem přesvědčen o tom, že se na ten mác jednou dostane. A teď je otázka, kterou vlastně ani já sám za sebe nemám zodpovězenou, jestli mu v tom máme fandit, anebo ho za to máme naopak kritizovat. Bez pochyby v tomhle směru by se měla jako asi rozjet nějaká poměrně širší diskuze, protože vidíme třeba jiný masku v počin jeho satelity Starlink, kde on se rozhodl teda dodat globálně dostupný levný internet a přitom jako byproduct zvojnásobit množství satelitů na oběžné dráze Země. A teď jako se najednou objevují hlasy, že vlastně to není dobře, že to bude komplikovat astronomická pozorování že už nikdy neuvidíme noční oblohu, aniž by se tam křižovaly roje maskových satelitů a podobně. No ale diskutuje se o tom, když už tam ty satelity jsou. Takže pokud by se takhle mělo diskutovat o misích na Mars, bylo by to trošku zpozdilé. Jiná věc je, že Musk se na všechna opatření a na všechny diskuze může vlastně tak trochu vykašlat, protože všechna pravidla pro průzkum vesmíru jsou nastavena pro státy a mezinárodní organizace. Nikde není moc jasně upraveno, co si ve vesmíru může a nemůže dovolit soukromá firma nebo jednotlivec. Takže Musk se pohybuje tak trochu ve váku, aspoň z pravního hlediska. Takže co si od toho jako máme slibovat? No, pohled optimisty je ten, že my se s posádkou přinesou obrovský rozvoj vědeckého bádání, včetně pátrání po životě. A je to nepochybně pravda. To třeba z měsíce, vidíme, že američtí astronauti tam udělali mnohem víc vědy za mnohem méně času, než jakákoliv automatická mise. Prostě ten člověk je mnohem flexibilnější, pracuje mnohem rychleji a v případě nějaké větší expedice na Mars by měl i k dispozici mnohem větší, vyspělejší technické vybavení, než nějaký automatický robot mohlo by sbírat vzorky na obrovské ploše, zatímco návrat vzorků z Marzu vždycky bude omezený na jedno konkrétní místo že? a tak. Takže v tomhle s tom nepochybní lidé přinesou obrovský rozmach vědomostí o Marsu. Na druhé straně tady máme i pohled pesimisty, protože člověk, ať chceme nebo ne, je vyslancem pozemské biosféry a Jemu v patách bude početná svita mikrobů. Asi tady pro nikoho nebude velkým tajemstvím, že v lidském organismu žije víc mikrobiálních buněk než lidských. A ty všechny tam s náma poletějí. Není možný ty lidi vysterilizovat. Ono by se jim to ani moc nelíbilo. A tudíž, jakmile lidi přijdou na Mars, tak nepochybně tam k té kontaminaci dojde. A pravděpodobně... Pokud teda bychom postulovali, že na Marsu jsou marťani, tak asi dojde ke kontaminaci v obou směrech. Protože ano, ty lidi budou mít venku skafandry, ale těžko si představit, že by ty procedury očišťovací po návratu z Marsu byly natolik důkladní, abychom byli schopni stoprocentně zaručit, že se dovnitř s nimi nic nedostane nebo že se s nimi nic nedostane ven. To si myslím, že, že je naprosto iluzorní. Takže to je, ten, to je ten okamžik, kdy prostě se do toho chtě, nechtě, bude muset šlápnout, jakmile, jakmile teda přistanou lidi. No, uh, jasně. Optimista by mohl říct, že to marzovské prostředí je natolik odlišní od pozemského, že vlastně žádný problém. Že cokoliv bude přizpůsobený přežití na Marsu, tak nebude schopný přežít uvnitř základny natož v lidském organismu a naopak, takže vlastně žádný problém s kontaminací tady není. Mohlo by taky namítnout, že Země a Mars si už miliardy let vyměňují meteority. Máme tady docela slušnou sbírku meteoritů z Marsu. Zdá se, že ten proces toho meziplanetárního transferu není sterilizující. Takže pokud by na Marsu žili nějaký mikroskopický brebery schopný zničit celou Zemi, tak už by ji dávno zničili. A nebo už ji možná dávno zničili a my jsme jich potomci, ale každopádně, každopádně jako nějakou velkou katastrofu bychom čekat neměli. To je všechno samozřejmě pravda. Ono taky vlastně vidíme, že největší metly lidstva určitě si nepřinese někde z Antarktidy nebo z vrcholu Mount Everestu ale že ty nejhorší infekce chytneme od nějakých jiných živočichů, které nám jsou relativně blízce příbuzný a tudíž na nás můžou nachrkvat nějaký virus nebo bakterie. Takže to všechno by hovořilo pro že nemáme dělat nějakou velkou paniku. Ale zase, na druhou stranu, jako ten. Proces přenosu meteoritů mezi Zemí a Marzem je nějaký filtr, kterým taky neprojde všechno. Rozhodně to nebudou mít tak pohodlný, jako když se svezou s nějakou kosmickou lodí. A to, že Marťanům se v našem organismu nebude vbit, to je nějaký náš předpoklad, ale tím, že jsme zatím žádného marťana neviděli, dokonce jsme ani seriózně se nepokusili po něm pátrat, jestli tam je, tak to jako nevíme, že jo. A když přijde nějaký šťoura a řekne, jako neměli bychom to riskovat, protože riskujeme vlastně konec světa, že jo. Tak jako taky je to určitý argument, že jo. I, I kdyby to riziko bylo někde v řádu promileno, tak je v případě, že budeme mít smůlu, tak je to riziko pořádně velké. Takže my se na Mars by měly být jako diskutovaný i s tímhle ohledem. Jo? Jako zase Musk nebo někdo ze zastánců kolonizace Marsu vám řekne, že prostě ta kolonizace je prostě neodmyslitelně to patří k pokroku, nemůžou to blokovat nějaký zelený kvůli pár tak je to kus pravdy, že rozhodně z biologického hlediska je rozumnější být biologickým druhem, který obydluje dvě planety, než být druhem, který obydluje jenom jednu, protože otuď už jako stačí minus jedna, neobydlujeme na jednu planetu žádnou, že jo? tak to nechcem, takže kolonizovat Mars tohle hlediska může mít smysl, i kdyby nakonec jsme ho nekolonizovali, tak už v tom procesu zase spoustu naučíme, takže Třeba ty technologie, které při tom vyvineme, tak když jako na Marsu se nám líbit nebude a neusadíme se tam, tak je můžeme s výhodou využít k tomu, abychom přežili tady na Zemi. To si taky myslím, že je platné. Takže jako ta kolonizace Marsu samozřejmě představuje sama o sobě hodnotu. No a jak teďka z toho ven, jak, jak skloubit planetární ochranu, průzkum Marsu, kolonizaci Marsu. Jako je to celý les otázek a etických problémů, který asi jen tak jako nepročistíme. Já sám za sebe bych si myslel, že pokud jde skutečně na spadnutí mise z posádkou, jakože asi je, tak nejrozumější, co bychom měli udělat, je urychlit bezpilotní výzkum a pokusit se detekovat život na Marsu dokud je ten Mars ještě relativně neskontaminovaný, případně třeba dopravit i ty vzorky, nebo aspoň se pokusit o, o detekci těch organismů přímo na místě, což nám řekne dvě věci. Jednak jak to tam teď aktuálně s tím životem vypadá, takže budeme mít prostě nějakou informaci, jak vypadala Austrálie, než jsme tam pustili králíky. A jednak nám to i třeba může něco říct o tom, jestli tam teda se vyskytuje život, a pokud se tam vyskytuje, tak jakýho je charakteru a přece jenom už pak budeme třeba moudřejší ohledně rizika pro ty kolonisty. Kdy jasně, že to riziko, že tam chytnou něco ošpěvýho je malý, ale, ale je tam. Takže to je můj názor, ale k podivu zatím se vlastně nezdá, že by kosmické agentury to nějak reflektovaly, nebo vůbec, že by v tomhle směru probíhala diskuze. Můžeme jenom doufat, že trošku teďka ten mask ty stojatý vody jako rozčeří a že, že, se, že se tato otázka začne řešit ještě, ještě jako než si komunita astrobiologů s překvapením všem že jim po tom Marzu chodí posmonauti. A jednou tam možná teda vyrostou i, i nějaký města. No a tady těma otevřenýma otázkama bych si dovolil tu přednášku ukončit a se západem slunce na Marzu otevří diskuzi. Děkuji vám za pozornost.